Torej, moja predstavitev je tukaj, to je nekako povjetil celo to. Zdaj bomo šli v de, po detajlih, okoli in okoli. Uh, seveda je absolutno te več materijala, da bi šli v detajle, ampak naj samo na začetku povem, da je to predstavitev, ki, katere se tam ne dele tudi tisto, kar smo delali skozi celoten semester, zimski semester, kjer je velik delož bil, uh, seveda, na kolegici, profesor Cimaj je danes tukaj in je prišla pač tudi zato, da v diskusiji uh, sodeluje, ker je enostavno sestavni del tega uh, projekta, če lahko tako rečem, ne, zakaj gre. Jaz sem uh, v tem času, odkar se je ukvarjal s filozofijo za otroke, poskušal različne rašine, kako narediti ta uh, kurs filozofije za otroke za študente namreč, uh, tak, ki bi deloval, no. no in s kolegica nam je zdaj uspel sistem, da sodelujemo z osnovno šolo Seljica na Bravi, kjer imajo, je tako možnost v hospitaciji, kot tudi svede nastopov, in seveda tudi s profesor, da se na način, ki je za oba najoproduktivne, skratka, vsi se učimo, jaz se učim, ona se uči, je odprta za učenje, študente se učijo, če se želijo, ne, in seveda tudi učenke, srečajno so tej skupini učenke, samo učenke je pa da isto, da to ni, izbil, ni za otroke, ampak je samo krožek, ampak deluje pa vse, ne. Torej, pred leti je bil simpozij, na katerem je Bilo nekaj pripomt često, da ni pa na no model filozofiji z otroke, v bistvu ni filozofija, ampak da je to lahko kritično mišljenje, filozofija pa ni. E, edno deležnico je vendar potem rekel, ja, meni vprašal, ja, odvisno, ko ti razumeš filozofijo. No in tako je pa konc diskusije, ki je je pač e, e, naslednji govornik. In, e, Jaz sem si idealsko vzel za izziv to, ali je to možnost. a je to, to filozofijo za skratka na sebi, ali pa mogoče, ali je potencial. No? To sem si vzel za izziv in celo poskušal uh, zastaviti današnje: da ne bi predstavitev na ta način. Ne? Da se začne s pregovorom, če imamo še vprašanja, filozofski je to potencial, potem je tudi lahko nadaljevanje možnost uh, filozofskega, razvijanja filozofskega dialoga. Ne. No in še eno vprašanje, recimo za vas, ne. ali mislite, da so diplomanti filozofije vzpostobljeni za filozofijo z otroke? Me je zanima. Tako še naziv, ne? Skratka, bolj nekot ja. Dobro, bolj nekot ja. No zdaj bomo pa videli, ne, kako, kako se dejansko brata v praksi. Torej je moj izziv, kot sem že rekel, kako delati študenti um, in seveda z učenkami v tem procesu spetacijih ali pa nastopih, ne, kjer je seveda glavni izziv, kako z učenkami sploh stopiti v filozofijo in če to uspe, kako znotraj ne ostati. No in pri tem se opira Recimo, sem bodo dolgo v tem, kaj, kaj je prezbrozavna filozofija, zlasti v kontekstu poučevanja, seveda, kaj je možnega. In seveda, tale citat mi je že dolgo oporil in sicer kolega Danila Šustra. Danilo Šuster je več šlank, kaj je objavil v FNM je imel članek z naslovom Filozofija za začetnike no, in tam pravi, ne, med drugim, da tako dolgo, dokler vsaj nekega vprašanja, nekega pojmovnega ne skadja, sami ne začutimo kot problem, ki nas vleče na različne strani in sili, da začnemo razmišljati o njem, bomo ostali zunaj Filozofije in ne bomo gledati o čem je njena posebnost. No, posebnost. Torej, to je to zdaj moja skupišna pozicija glavizama Filozofije, ne z dodatkom, ampak ne samo tole, ne samo to, ni samo to, tisto, s čim se mislimo kvarjajo. Kako delamo študenti? Ne? Skratka, znotraj predmeta didaktika filozofije so tri semestri in en semestr posvetim isključno filozofiji za otroke. V tem semestru torej kaj delamo, kaj se učimo in kako se učimo? Prvo, Da, na nek naredimo neko razliko med proceduro, procesom in strukturo. Ne. Torej, kar se tiče načel in procedure, nam služi članek iz ki -ja, kjer kolega Šimenc e, opiše to in pokaže tudi tisto, kar je kot načelo, zadi se, za tisti, kar je procedura. Skratka, to je pomembno, da je v diskusiji, ko delamo na teoretični način. Najprej, da je razjasneno, ne, da za to proceduro kaj panta, sedenja v krogu ali pa kakrkoli, skratka, da, da so to neka načela. In zato tudi moj načeln pristop je tak, da razlikujem med načeli, metodologijo in tehnikami. No, in če, bom, da, če bo danes videl, da je vse skupaj bolj tehnika, me upozorite, da vas opozorim na metodološko ozadje in na načela. Torej, zdaj pa kje začnemo? začnemo Pri, a ja, to sem že a, torej omenil, kolega Šimenca, pa je za proces je mi je izhodišče Lipmano tekst iz a, tistega prevoda, ki ga imamo v slovenskem prevodnice da 96 naprej, vodene filozofskega dialoga, ki se vse otoča na proces a, in, kar se strukture tiče, je za nas izhodišče tekst, a, ki je več a menj dostopen uh, Framework for Facilitating classroom, uh, classroom Dialogue od Mona Gregorija. No. In ker se torej, Mon Gregorijevega teksta tiče, že sam nudi vse troje, ampak vendar, torej mi bom ravnal tegteri tekste, jaz bom šel na hitro skozi to samo za informacijo, kaj uh, je predstavljeno tisto, kar delamo. Ne. Tukaj je mal bolj osredotočen uh, Gregorijev tekst na proces, Uh, konkretni primeri, kaj se v tem procesu dodaja, filozofskega po njegov menju. Ne. No in tukaj uh, pomembna skica, ki seveda je njegova skica, to je njegov background, na način, kot on predstavlja predstavlj, struktura filozofskega dialoga. Ne. No zdaj pa poskušamo z uh, študenti slediti, recimo, če ozamamo to, kar sem kar pokazal, da ko izvedemo najprej v, beriko, v okviru našega seminarja na fakulteti, poskus je poskus študentov je malo, zato što ne mora biti veliko vtisko, tisto, tisto, da vidimo, če imamo skupinsko dinamiko zvega se več študenti. Skratka, ampak oni po tistem nastopu recimo to deset minutni nastop, poskusim nastopi, naredijo doma, recimo lahko vam tukaj pokažem, to primer, ki ga imam tukaj, evo, eh, transkripta. Vite, celoten transkript. Transkript. In iz, na podlagi tega transkripta držijo struktura. Torej, to je primeren ne desetminutne diskusije, kjer je bilo vprašanje, kaj je pravica. Pravica kot pojem, ki so ga najprej predelili kot dogobor v korist vseh. Uh, in kako se je diskusija naprej nadaljevala, oziroma, odvila jaz ne bi šel v detajle, ampak samo, da opozorim. Tukaj imamo... Uh, vse skupaj je prikaz strukture, vprašanje, kaj je pravica. Po Mon recimo, sicer ne vem, meni ne ležijo ta njegov pristop, da govorijo o hipotezah, hipoteza 1, 2 in 3 in tako naprej, ampak dober, Pustimo to, da sledimo tem okolikrem modelu, hipoteza in potem recimo diskusija, ki pripelje do po eni stani, do nekega zaključka. Hkrati pa, da vidimo in je del tega našega učenja tudi ob vsakem primeru, kar bolj se dogaja, da ugotovimo, kaj vidika procesa se dogaja. In tukaj lahko vidite mogoče, če ta najprej definicije ugovor kot proti argumentno ugoditi pojemo distincija distinkcija revidirana hipoteza ugovor revidiranih hipotezi poskus reafirmacija revidiranih hipoteza nov in tako naprej ne. Skratka uvajanje recimo kakšnih novih pojmov, novih vprašanj, pa postus ugovora, No in ko gledamo tisto proceduro, na koncu postavijo četiri vprašanje, no kje smo gledali na začetek? No, to je za študente zelo težko, ker je zelo hitro odnesel kam drugem, no kaj smo ugotovili? Torej, kje smo gledali, začeli tako noveč vršanje, ki ima v mislih tako strukturo, proces kot vsebino. Ja, in če gledamo uh, z tega vidika, torej, recimo v tem primeru, uh, kaj so študentje, sami je rekli po desetih minutah, kaj so dobili pravice, so ideali, ki nimeni, da se izdražijo dajanjo, v dejanju, praksi pa dobro, da so. Ne? Uh, in kaj se je dogajalo, oziroma, smo gledali Ja, malo smo povedali v pravicah. No, tako je prvi vtis, ko gre pa delan strukturo tega dialoga, se pa odkrije da je v tej strukturi še marsikaj in lažje se je vzročeno, kaj je bilo v sebinskem pogledu tukaj, kaj se je dogajalo in kaj vsebinsko novega se je novega se zgodilo v teh desetih minutah in seveda, kaj v procesnem smislu lahko govorimo, da se je dogajalo. Ne? No in Za ilustracijo pokazal samo en zelo kratek odlomek, evo, iz tega, študentskega. Skratka, tale študentka tukaj je najprej izpostavila to svojo tezlo o tem, kaj pravice so in tako prej. Uh, in ta je pa zdaj z njom začela polemizirati, ne? ...samo pač, kar je pomankanje, pač kako doložite doma, je pomankanje. Rečemo, mi smo zdaj in je samo eno je načinje in Vsi smo nači in da je da da doma, vsi in to je pač ...se upravičujem no za to, kar bo zdaj le. ...mo teč fakta. ...dajajne upraviče, le. Zdaj, ki pravite, pač ti dovoljno ki da imaš možnosti na da vse. ...maš vodil, ne vem, da je zdaj, da da je dovolj problematično, no pač pač pač nekaj držite, ki sanja, kjer pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač pač se Zdaj pa gremo naprej na to, samo za ilustracijo, v tem dialogu, ko ste ga vdelenavom, kar sledili. In smeja se občutek, da gre v končni stanci za eno razmišljanje, ki ima neka načela, ki so v koncu, recimo, eh, jih je mogoče reducirati na Hobsovo pozicijo, človek, človek vok in naravno star nekaj, ga razume recimo lok. Skratka, to je tisto, kar študentje med samim dialogom ne opazijo in ko v o potem jih spomnem na to, aha, a ja. Skratka, gre za poanto, nekje je ta filozofski potencial, da se zavedajo recimo, ampak se vede, to je za učiteljevo razumevanje, nikakor pa ne, da bi to trokom razlagal. Ampak samo za razpoznavanje tega, kar sicer je za njih težava. Ne? Skratka, govorim, zdaj tudi o težavah, ki jih imamo vsi skupaj, ko se tega uči ne? No in če imajo po diskusiji težave s tem, zakaj jo dialogo šlo, pogosto, ima ta schematično predstavitost strukture dialoga, lahko funkcijo sintetičnega uvida v in temo sredno povezanost posameznih delov v celote. Samo za ilustracijo, to je o, struktura druge študentke, kjer je bilo vprašanje nadaljevanje tega, ali se predviti isključujejo izključujejo in seveda to zdaj imam namenaj do detalje. No in potem na temo tega, kar je bilo v uh, Lizi, če ga je vsem znan, ta uh, čitanka Liza oziroma etično raziskovanje analiza, je tam konkretno vprašanje, ki so ga nastavno, ki je ga vzela ven, ali, ali je res, da če ubijamo živali, bomo tako ubijali tudi ljudi, in potem en študent obrne zdaj in reče, Uh, ljudi smo tako ubijali že, ne? zdaj bomo pa še živali ne? in je drugačen drugačno tečno, Torej, uh, potem sledi pripravljanje za nastop. V pripravljanju za nastop je ena huda država to, da po eni strani bi človek rekel, da se za to ni treba pripravljati, po drugi strani je, pa vsi študentje priznavajo, da je smisleno se pripraviti. Kako se pripraviti na nastop? da ne gremo preveč v detalje, da ne planiramo razvijanja diskusije, ampak da je, da je dialog lahko res odprt, ne? ampak vendar, da se prija, pripravlja. Ne? No in tako je recimo študentka napisala nekaj, tes, kateri so, so odlomki, ki imajo filozofski potencial. V, namreč v, v uh, Lipmanovem oziroma v tem tekstu izčitanke. Uh, liza in sicer tisto poglavi ali se mor sta ta dva fanta s Skratka, oni mislijo, da je bo najbolj preprosto, če bojo vzeli nekaj, kar je determinizem, palcev voda in da je to kul, cool, e, Izkušnja je bila naj No, pa kvrn, da bo tudi eno vprašanje postavljeno in sicer uh, ali je ne vem, kakorkoli. No. Zdaj le bom samo tole pokazal za ilustracijo, kako poteka e-mail oziroma elektronsko pošta naj našo dopisovanje tam nekje okoli polnoči, ko jaz dobim e-mail, pa ko potem odgovorim, pa spet nazaj in tako naprej. Ne. Skratka, tukaj zanimivo je bilo to, da je študentka postavila nekaj možnih. Uh, uh, hipotez in, in ogovor in tako naprej. No, in moj odgovor je bil, ne? ona popravi, je pa res, da mi ni jasno, zakaj je potrebno pisati potek diskusije, morda mi bo bolj jasno povodanje ure. Ne? No, in zato jaz uporabim na ta način, da kaj mislim s tem potekom diskuse in tako naprej. In da nam gre za to, kako se v v tem procesu, ki se odvaja, ponaja struktura in da se zavedamo tega in da opazimo, kaj je v tej strukturi in da se lahko eh, s svojimi odzivi, kot rojševalec dialoge, ne kot voditel, ne, na strukturo oziroma in na proces poleg sveda na osebina. No in recimo tukaj, če je jo zgrabim, recimo ne smemo legati in tako naprej, ne? ker šudendje bi šli naprej, ne? kaj pa drugi mislite? Ne? Ja, a sisti in tako naprej. Ne? No in tukaj je možnost, da so samo, da preverimo hipotezo in tako naprej. Če pa dobimo v temelitev, recimo škodimo drugim, nam je jasno, kakšne vrste v temelitev gre in tako naprej in tako dalje. Ne? No, skratka, kateri so filozofski potencijali in kako je mogoče te potencijale razvijati naprej. No, in tukaj imamo, seveda, na podlagi te priprave, nastop, tukaj je bilo vprašanje, ali je prav, da se je Laura zlagala Santijo. Tukaj ne mimo grede omenim, da so s kolegico uh, uh, Majo račun uh, v stiku tudi skozi cel semestr na ta način, da mi ona pošilja vprašanja, ki jih dajajo dekleta na njenih urah. In da razmišljamo in razpravljamo o tem, katera vprašanja ima več filozofskih potencijala, katera manj, in katera se toh produktivno za filozofsko diskusijo, katera pa niso. No, in to je na tako vprašanje, ali je prav, da se zavlja za krasanje, vidite, vprašanje konkretno, ne? v konkretni situaciji in zraven, v kar se je vprašanje razbilo, v univerzalnih šupljikih, ali je prav, da lažemo. No, seveda, tukaj ne ni prav zrešetno strolišče, kategorično. Ja, zakaj pa? Ker bi lahko prišlo do česa hujšega na tej konkretni situaciji. Ne? In potem, zanimivo, pride do pojmovne distinkcije. Kaj pa, če je Laura mislila, da ne bo pretepa? Ne? Na je mislila, lahko je mislila, ni pa vedela vau, wow, imamo distinkcijo med misliti in vedeti, ne, no in skratka, to so tiste stvari, ki jih tukaj na desni rob eh, lahko iz te vsebine in strukture zapisujem, ne, da je tukaj nekaj novega, ne? in da se sami tudi lahko zavedo, da so mordili pojmovno distinkcijo, kar se zelo včeno tako, ne, no, eh, no, in študentka poskuša, a je kakšno drugačno stališče? Ne, v vsakem primeru ni prav. Potem poskuša še enkrat, a so kakšni drugi razlogi, in tako napravjajamo slabo veste, spet nek filozofski potencijal. In potem, kaj pa, če zlažo prihranil, nekomu slabo počutje? Ups, tukaj je bilo pa že malo drugače. In recimo, ja, da nekomu je prihraniš bolečino, da je, in... nekdo recimo slabo pojamo, poveš to ali ne poveš skratka, posameznemi primeri, ki se pojavljajo, ne, ampak tukaj pa nek kriterij, ja, treba se jo živeti v drugega, kategoričnega odgovora. Ups, se pravi, da pa to vprašanje ni tako kategorično odgovorljivo, ali je prav, da da je to kategorični odgovor, ne, ni prav. Skratka, in v tej diskusiji pridemo do ene točke, to je bila seveda cela šolska ura, Ko se zgodi nekaj, kar bom zdaj pokazal spet zelo kratkem posnetku, tukaj imamo še recimo, pojme, kateri so pojmi, ki so se pojavili tukaj, to je bolj za študente kot za same učenke, kakšne distinkcije, recimo, zanimivo, velike pa male leženje, aha, ja če so male pa lekul, če so pa velike pa pa ni, ne? Kateri so kriteriji presoje? Posledice v življenju druga, pomembnost, dobro namernost spravitse, dolesnice, osebno izkušnje in tako naprej. Iskani implikaciji, recimo to, da če lažem, da zgubim zaupanje. Ne? Aha, da če imam kriterije, da je včasih en je pomeni kot drugi. Ne? Aha, se pravi, da imamo o hir kriterijev. Ne? In tako naprej, kakšne primerje za moučanje smrti, slabopetje, razbita vaza, bolezen, rak. Ali pa recimo teza, vsi se v tako nažemo. Ja, kaj pa di iz tega? Kaj je to laganje? Kul. Ne, ampak. In tako naprej. Skratka, vzemimo zdaj ta primer, ki ga bom pokazal. Tukaj le. Evo, kratko. Kaj pa? Grev man nazaj, ker je v mestu. In to je, to je I, in da se na to in na to pripravili, da je na to mali, je No, to. ...če ti pač je rafa, nekaj na to. Je doložno. Je Je doložno. Je doložno. Na primer, da še mora pa ja ne samo namem, se hočeš, tega pa Če češ, pač pa da vsega, ki si pa, Ja, ni inno inno. Ja, pač vsi v meni, da te mrli, če pač ti da biš raka, pa da da biš raka. In da nešto mislim, ki bi pjev povedli, moji vjenči, ne, vse to. To je da ti imaš nekaj, pa da drugi vsi več, samo ti ne A pa da pa se pogovarjajo, da pa se pogovarja, se na da ti prvo sam veš, da boš in ja. mislim, da, da se pripaveš, na mama, ne to prikriva, to. Se. Deeplyně, se živo洲, da to prekriva to. Sama boš potem še ko ko pa ne veš, pa se zdi tak samo pa imaš Tukaj še Da, ja, se, se zobe, ja. Evo, jaz se pa zovemo. Tako, no, za ilustracijo tega, kako se zadeva lahko uh, razvije v eno filozofsko relevanjo. In seveda zdaj vprašanje, uh, ki se bližamo koncu, nekako imamo 5 pet minut? Ali? Šest? Mislim, uh, smo začeli. Kako, uh, pet do pola, kako? Uh, po uri. Ja, Dobro. To, ja, ja, v redu. To je tak, ja. Uh, moje vprašanje ali nas je v tej diskusiji kaj vleklo? Skratka, ali smo odzazostili temu kriteriju filozofskosti, ki ga je postavil tukaj uh, kolega Šuster? To je vprašanje za vas, ne? Uh, in se seveda zdaj naslednje vprašanje, uh, ne vprašanje, ne? Tukaj pa mail, ki sem ga dobil od uh, kolegice Včunove, ki je po novem letu napisala, zanime me v mailu, ali bodo študenti še, ki prihajali k nam uh, danes in pred prazniki jih nam reči bilo, te leta so jih prav pogrešala. No, to je pa tista druga razrežnost te filozofije otroke ko se začne razvijati nekaj, in tudi v odnosu do, recimo, tem priziru, što ali tako kori, ne. No, mene je tale mail zelo in sem vprašal kolevico, če razmijem tukaj uporabljati in je veliko dušno dovolila. In tako. No, in se vede, jaz sem včeraj začer še dodal, po naključju sem vzel iz nekaj od teh povzetkov, kaj je bilo tisto, kar mi je nagovorilo, da sem in da, da, da pokažeš še drug aspekt, drug vidik filozofije za otroke uh, od kolega Ravnika, ki ga osebno poznam, sem ga nisem že videl in jih 20 let, uh, neverjetna sposobnost razmišljanja teh sedem do desetletnih otrok, da se brez filozofske konceptov naučijo debate, razvijo presojo in osebno refleksijo, to je ena stvar. Drugo od kolega Šimenca. Ki govori o praksi brez razmi, ki jo odgovornost za druga in za lastno mišljenje ravnanje, ne? in ravnanje, se in seveda, to nam bo sam predstavil tako, da pač sem samo vedoč, da bom o več povedal, po, a, izbral samo tale dromen izsek, vse iz konteksta, seveda, in tretji seveda od kolega Koršovnika, spretno so argumentirati nam lahko tako zgolj pomaga očvaščevati naše predsodke in zmote, če ne spremljajo pogum za svoje očene so sposobnost priznati lastno zmoto, receljub, resico, resico, ljubnost in odkreditost. Tako, s tem sem jaz končal, s tem delam, uh, mislim, da sem se potrudil, da sem bil točen. tako, no. zdaj pa to je pa spet zdaj v pogledu celota bom pač pustil, če bo kakršen koli interes, da se kaj od tega še bolj konkretno poglobimo. Tudi kolegica je tukaj zato, da pokažiš svojo plat resnice. Če sem kaj izfabriciroval, pa po svoje povedal. sem biti pomerala filozofije, pa uh, se nisem pač s tem okvarjala, uh, filozofije za otroke, to vreče ni bilo uh, kot predmet. Uh, in uh, se zdaj očim skupaj z študentim in seveda s profesorim, je to nekaj zemljiva izkušnja, ki, uh, da, da imam hospitacije, da imam naslobe in profesijo, na katero se lahko vpračam. Dinamite, tukaj, da mi smo dogovorjeni, da so oni nekaj v pospitaciji že po mesecu to se pravi samo na pospitacije. Potem so pa upravljali redne nastope, tudi mi v pisku ne sodelujemo. Oni pravijo, nastopimo potem refleksijo a nas imajo pomočnost, na hospitacije oziroma tudi po vsaških hospitacij, če se pogovorimo o hospiturje v sredini. A, a, to za študenti? Za študenti, ja. ja. Kaj pa za otroci, ki so tudi ena da Ja, ja, ja pre nas ni možemo prenotiti izvedno pregled, tako so drugi kriteriji, pač kot kružek, ki je po tika tedensko so vtorek, tako v bistvu ni razlika med to izberno predmeto v različnem, ki so ne dobijo ocene, od kar pa je mi načeloma še dobro želovati. Tako je v bistvu to, kot študente, mi imamo, mislim, očenke, mi smo že povezane zelo dolgo, jaz je vam kot knjižničar, kaj imam naprej kaj, kmeni, a, bom se moguče navezala na tisto, skupnost raziskovanja oziroma tisti, občute varnosti ki ga čutimo druga s drugo in ob drugim. Tudi ni problem, če pride kar zunani dejavnik, kot so študenti ali pa profesor, ker so one dovolj sproščene ali pa dovolj sigurne, če smo naše skupine, tak da je to tako. Ker tu je razno, da kaj so samo Ne vem, če ti rekla, da je ravno koga, zato mogoče bi bil bil javnik pri dobitle študentov ravno z možnostjo izvajanja izbernega fragmenta, ne študentov, kot otrok ne umčencev. To pač je krožek, ki načalama je čisto svojstveno obločitev od in Učence moja že vsega zelo veliko, pa, da ti punce pač že Sicer radi prihajajo, da so se vročke tudi zato in za izložena še drugo leto ko tako. Ja, mi se pogovarjamo. Tudi, tud, tud, recimo, zajednočena izkušenja, da so sve nas in v bistvu drugače zelo prijateljice in na jaz da mi je bilo to tako še, nič, da mi so druga na drugo. Skratka, imamo refleksijo tudi, uh, Ne, ne nujno, tako je po, po izvedenju kročkov, ampak tudi sicer, uh, ko prihajajo pa vedno me sprašujejo, tako kot je bilo tam prikazano, da same sprašujejo za studente, tudi sprašujejo, okay, gledaj imamo krožek, uh, če ga imamo dva katera recimo jaz da ga v naslednji teden ne moment, pa želijo, da imajo, tudi če imamo dan dejavnosti skratka, uh, je to veliko interesen za dovoljstvo. To so študente filozofije ali je To so filozofije, Predmet je Predmeti didaktika filozofije. Od kateri imate to Zjutraj imamo. To leto imamo zjutraj od do petnašče, smo ob torej po, po leta druge dejavnosti, ki niso In zato tega pač ni izvedljivo drugače, kot je zjutraj. Ampak kaj se redi, recimo, v objektu, da je politički pomen, kako se vam gre, da imaš priča? Jaz bi skoraj rekla, da, da, da mi je bolje popolno. Hm. Jaz sem boljši od resursa. Ja, sodelovati. Pač včasih je zelo redko, no, da, teda, da je vidno, to jutro vidno. Ampak to je čisto odvisno, tudi od temel, od tega, kako se razvija. Na čelo nam ni niti ni kritično. No, mislim, da je točno. Ja, razumem. To bi prej reko, da je pri vaših otrocih, to, kar ste pregovorili, so so sedmo šolke, je to a, pri njih nekaj. Moje življenje je bilo. Nisem povedal, Ja Načeloma čisto različno izhajamo iz prilagajem, bom se rekla, da prilagajem z iz teh čitan, ker je bila tudi zdaj ena izkušnja, nastopu, da je vse pač niso čisto blizu, tudi zdaj je bila ena, kako se odsebo rekla, da niso najbolj razumeli, zakaj je šlo, tudi čisto prilagajem. Nekaj sem dobila na enem z nekaj si samo poiščem nekaj samo niščita, če kakve kratke spodreki s to ki dopuščajo filozofsko debatno. Kako študenci to se No, kot prvo tisto vprašanje, ki sem ga na začetku postavil, gledamo sem skupaj, ali so usposobljeni, oni tekom tega semestra zelo jasno dobijo uvid, Da niso sposobni, da je to težavno, da, da je zahtevno. In da razpoznavati strukturo dialoga, v je to ni preprost posel. Če tega ne vidijo, potem ne vedo, kaj delajo. Ne? Skratka, da rabijo dodatno izobraževanje. Skratka, so navdušeni nad predmetom, radi ga imajo, recimo, tako kot deklice, ampak se zavedajo zahtevnosti tega. Mogoče bi še jaz skratka, da hkrati s tem pomivajo tudi opogled, če se osnovno šolci starajo. Tako. Ja. Ne, ne samo pogled v to, kaj so oni zmožni kot študenti oziroma pogledanjem semistrov, ampak kakaj je tudi razlika v uh, izražanju, misli med njimi samimi, torej tisti ženir, ki je bil ki je glad potekl že z uh, filozofsko debato uh, uh, na ravni študentov in to, kaj so sposobni učenci v osnovni šoli. da je torej to veliko težje pridobiti uh, ali pa v materijalu, kot pa poteka pri urah na učenje ali fakultete. Tudi da je srednjo veliko prenos tudi v tem, ker je tudi velika razlika med gimnazijo, torej četvrtem letniko vsebne šole, kjer je filozofija in pa osnovno šolo. Tako da to so tudi njihove refleksije v tem, kaj pridobijo. In je katera od teh kot so na srednje debati, bi došla še delati Ne vem, nekaj ja, so pomdače, pa ne bojo pa vsekakor, ko bojo spet slišali za filozofijo v srednjih življenih na fakulteti se svojne na dom. Je pa res sam termin filozofija, tako kot ste prej, že čisto na začetku rekli, no, smo nič šoli zelo nepoznanji, lahko tudi obvijajoč bi jaz rekla, v smislu, da neče sakar nepoznam, se Zato se mosti, ja, to putem, njerovno, no, za to sem ostali to tam ne ravno, ali za Če samo pogledate, predmet nesom za drugače, na ure, mi smo meseli, spod preden, yes. se bila, tako da ne bi bilo Na, vsega, ko se pogovarjam z otroki, kaj upočnejo, znači, četiri, peten, moram pripraviti plakat obokljenju. Kaj je prijetek? Kako prijetek je? Prejetek? V čem? kako pribeval celi in tako je zelo veliko in tako ne. Tola, ne, žitule je eteka, nekaterika, nekaterika, nekaterika nekateri, osnovne šole za nemaju, ne bomo ne vsega. Nekateri zelo imamo. Um, tudi, če vprašate, mi um, imamo tako zelo malo, ne gre za to, da imamo tako zelo Ampak, zdaj ne vem, če je rešito, da ne bi tega upravljala, kaj sta s govorila, na mojo vprašanje v Grazvu, kjer smo najto delanj za pleske zotroke, smo vprašali, če mi je pomagalo, da ne bi imeli naziva filozofija zotroke. Mislim, da ne pa se bilo ta etika zotroka, ali pa raziskovanje zotroke. Um, in je bilo njihovo stališče, tudi tudi taj je bil, Gregori, tam ne, da ne smemo zgoditi filozofija, ali pa je zdaj, izmesne. Mhm. Kako je že? že problem se nekaj Ja, mislim, da čisto od nas, odpisno, v bistvu, koliko je odberjeno, koliko je prikaženo, kot uporadno od poslanic nekaj, bi ljudi znati to še, no, že ne.